кружляти храмом. Гід усе щось розповідав і розповідав, а Марла просто собі зависала то перед образом зеленої тари, то перед образом білої, вдивляючись у їхні примружені, чи то пак просто азійські очі. Біла тара мала собі в ще й третє око, що дивилося вздовж обличчя, а не впоперек, поперек, як два перших. Всього у білої тари було семеро очей, троє на обличчі і по одному на кожній долоні й ступні. Марла здригнулася. Щойно в неї теж було відчуття, ніби вона бачить ступнями підлогу. Правда, крізь шкарпетки. Марла спробувала було навіть відтворити їхні нелюдські жести руками, втім гід, що тихо підійшов до неї ззаду, все зіпсував. Біла і зелена тари традиційно вважаються двома дружинами тибетського короля Сонгстена Гампо. Зелена його непальська жінка, а біла – китайська. Ага, у білої вущі очі, вельми мудро підмітила Марла. Гід зробив губами жест, наша ввічлива посмішка. Він взагалі був не особливо говіркий чи емоційний. Говорив лише по справі, як робот-путівник, будь-яку неофіційну інформацію чи жарт доводилося витягати з його вуст кліщами. «Ну і добре, – пошипки сказала Марла Х'явмаро, – а ти хотів би, щоб він скакав довкола нас і репетував «Лук-лук, май френд, лук, лук friend, look, It's Beautiful лук». «Да, не хотів би. й не жужи». Нафотографувавши до одуріння орнаментів і фресок дзону паро, Тріці нарешті вийшла за ворота фортеці. Зайшли на ненависну Марлі екскурсію до Національного музею, де вона тинялася і позіхала, мріючи чи то про наступний прийом їдла, чи то про тепле ліжечко і жбурляння якнайдаліва железних черевиків. Втім, єдина річ у музеї видалася їй корисною – Геометричні креслення буддійських святих, точніше, схеми їхніх канонічних зображень. Для кожного божества своє мірило, Марла мимоволі згадала, як колись в дитинстві учителька діді коханої художки Наталя Петрівна вчила нестулепних дітваків вимірювати олівцями у витягнутих руках пропорції глечиків. Одне око треба було закрити, нігтем на олівці заміряти висоту шийки і товщину денця. Зі святими все було складніше. Така сила трикутничків і еліпсів наводила на Марлу сум і спогад про зовсім некохану вчительку геометрії Юлію Марківну. «От, блін, дитячі травми!» – зітхнула Марла – і відійшла відкреслення майбутнього образу Шабдрунга Рінпоша з майбутньою коштовністю в руці і з майбутньою химерною шапкою на бородатій голові. — О, Марло, я тут знайшов дещо про те, чим ти цікавишся, — покликав Х'ялмар. — Не хлопчики? — Ні, швидше навпаки. Пам'ятаєш члени на стінах і під стелями? — А то... Це все не просто так, як рушки чи бурячок під вікнами нафляцкати. Це ти стібеш українське народне творчество, Гад? Ну ні, Марло. Овочева тема є у всіх. Зате Україна експортер буряків у світі номер один. Все, кажись ми більше ніде не перші. Я не кажу про списані літаки, що їбошать у землю кожен місяць, і про хороше і вічне, як от буряки. Ялмар тихо і ввічливо, бо ж він у Національному музеї, сміється і вирушає далі хитро збудованим коридором вежі на наступний поверх. Сходів між поверхами нема, зате долівка збудована під кутом, щоб долати різниці висоти. На ходу Ялмар пробує розповісти своїй подрузі історію божественного божевільного, одного з найулюбленіших бутанських святих. Чувак казав, що його медитаційна практика – дівчата і вино. Ага, In vino верітес. Ідіотсько, як завжди, вставляє Марла одну з небагатьох фраз, запам'ятованих із російської поезії. Це блок про п'яніць із глазами кроліков. Ага, Ялмар не знає і того мінімуму, причетного до великого і могучого рашен язика, тому мрійливо продовжує далі. Про його статеві здібності і розмір дітородних органів люди складали легенди. Думаєш, на кожному фасаді його хуй в натуральну величину? Ні, думаю, їх сором'язливо там применшують. хе хе погодилася Марла, то він був кимось на зразок Діогена? Ну, частково. Ух ти! треба десь спробувати висратися на очах у Пуританської громади, скажімо, міста Львова, а потім написати щось у розділі «Девіантна поведінка як засіб виховання мас». Марло, це буде плагіатом. Ага, але ніхто не знатиме, що я тос виснула не в Діогена, а в Лами Друг Пекунлі. В цьому фішка. Я вже, до речі, колись пропонувала тим добропорядним громадянам помастурбувати на презентації четверга, але...